Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu was-salamu ala aşrafı el-enbiyayi al ve al-murselin Nabiina Muhammedin ve ala alihi al ve ashabihi ecmain Rabbi şirahli sadri ve yasirli amri ve ahlul ukdetan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Hemşəki cümillə Allah'ın salamıyla Sələm salam dəyirəm Allah'tan sələyirəm Şəlləh Öz rəhmətini bizdən əsir gəməsin. Həmçinin onun mələkləri də bizi bütün şərq qüvvələrdən əhatə etsin, qorusun. Necə ki, biz Allahı yad edirik. Allah da bizi öz dərcahında yad etsin. Müəllif bu fəsildə bütün peğəmbərlərin dininin eyni din olduğu barədə danışır. Peyğəmbərlərin hamısının dini İslam dini olub. İslamın mənası Allaha tabi olmaq, Allahın qanunlarına tabi olmaq, ona təslim olmaq deməkdir. Müsəlman da təslim olan deməkdir bütün peyqəmbərlər Allahın qanunlarına tabi olduğu üçün, ona təslim olduğu üçün müsəlman olublar. Heç bir peyqəmbər deməyib ki, mən nəsraniyəm, xacpərəstəm, yahudiyəm, nə bilim, nəyəm, nəyəm. Heç birinin Quranda rast gələ bilməzsiniz ki, desinlər ki, onun başqa bir adlı dini olub, ərhansı bir peyqəmbərin bütün peyğəmbərləri Allah Subhanahu Taala göndərib müsəlman kimi Adem aleyhisselamdan başlayaraq ta Məhəmməd sallallahu alayhi ve sellemə qədər. Məntə Adem aleyhisselam gəldikdən sonra 10 əsr insanlar təvhid üzərində olub, tək Allahə ibadət edib, Allah təslim olan mənalı. Bu əsrdən sonra şeytanlar gəlib insanları yoldan döndərib salih insanların şəkilini çəkməklə, sonra o şəkili tədrizən heykələ, bütfə çevirməklə və tədrizən onlara ibadət etməklə Allah'a şərik qoşmağa başlayıblar görür necə başlayıb yavaş yavaş şeytan birdən-birə gəlib deməyib ki bugündən başlayın Allah'a şərik qoşmağa gəlib deyib ki, şəkil çəkin o 5 nəfərin şəkilini çəkin hər dəfə onların şəkilində baxdıqda Yaxşı aməllər yadınıza düşsün. Siz də o aməllərdən edin. Sonra bir müddət keçdi, keçdikdən sonra, bir 50 il, 100 il Allah bir bir müddətdən sonra şeytanlar deyir ki, bu şəkil silinə bilər. Yəni bunu daşdan yonaq. Heykəllini yonaq. Qoyurlar ki, onlara baxdıqda yaxşı aməllər yada düşsün. Çünki onlar həqiqətən salih insanlar olub. Onlardan sonra gələn nəsillər isə deyib ki, bəlkə də bunların özlərini Allah öz aramızda vasitə edək. Onlardan sonra gələnlər də deyib ki, vasitə nəyini bir birbaşa bunlardan istəyək. Onlar da özləri Allahdan istəyər. Belə, belə, belə, yavaş-yavaş onlara Allaha şərik qoşublar. Ona görə də, nəyin ki, İslam dini şəkili qadağan edir, mütu qadağan edir və s. Allahla bərabər əzəmətləşən, əzəmətləşdirilən hər bir şeyi qadağın edir. Mən ki, İslam. İslamdan əvvəl, ta Adəm a.s. sonra bu vaxta qədər. İlk dəfə o zaman, bu baş verdikdə, Allah s.ə.və Nuh a.s. göndərdi. İndi baxın, görün, Nuh a.s. qövbünə nə deyir? Deyir ki, وَاُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Nəmil surəsi 91-ci ayə Mənə əmr olundu ki, müsəlman olun Müsəlmanlardan olun Bu, Nuh a.s. Müsəlman olmağı Allah tala buna əmr etdi İbrahim a.s. Rəbbi ona dedikdə ki, təslim ol Dedi ki, aləmlərin Rəbbinə təslim olun Bəlkə də kimsə deyə bilər ki, bu müsəlman deyil ki, dedi ki, təslim ol O da təslim oldu Vəlkən o bir ayəyə baxın Bu ayə deməli Bəqərə surası 131 idi O bir ayə Ali İmran surası 67-ci ayə Allah təhə deyil Məkənə İbrahimi yahudiyyən Vələ nəsraniyən Vələkin kəna hənifə muslimən Və məkənə minə müşrikən İbrahimi nə yahudi Nə nəsrani deyildi İbrahimi hənif Yəni tək Allahə ibadət edən Müsləman idi Allahəs keçir şəriq qoşmurdu Görürsünüz Musa Aleyhisselam, bu, ulul-əzm ya ən əzəmətli peyğəmbərlər, öbürü peyəmbərlər də xüsusən, bura daxildir. Musa Aleyhisselam, Və qalə Musa, yə qavmi, İn kuntum əməntum billəhi, fə aləyhi təvəkkəlu, İn kuntum muslimin. Ey qövmün, Musa Aleyhisselam dedi ki, Ey qövmün, əgər siz Allah-ı iman gətirirsinizsə, yalnız ona təvəkkül edin, əgər siz müsəlmansınızsa. Siz müsəlmansanızsa, ruhani dillərə müraciət edir. İsrail əvvablarına, Yaqub əleyhissəlamın növradlarına edir. Və digər əgər İsa əleyhissəlam Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ən aminu bi və bi rasul". Belə havarilərə, havarilər İsa əleyhissəlamın tərəfdarlarıdır. Havarilərə vəhy ki, Mənə və mənim erçimə, yəni İsaliyə salam. Ha demədi mənim oğluma. Mənim erçimə iman gətirin. İbadət edin yox, iman gətirin. Kəş özünü desəydi Allah təala onda bəlkə deyərdi ibadət edin. Başqa ayədə ki deyir: Rabbi və Rabbukum Allah mənim də sizin Rəbbinizdir, ona ibadət edin. Amma burada Allah və Peyğəmbərini bir yerdə dediyi üçün ibadət demədi ki, vədənəyə başarışırlar ki, İsa aleyhissalama da ibadət eləmək lazımdır. Yalnız iman getirin, Allah Onlar da cavabında ne dedi? Qaluə, mənə və şəhəd və ənənə Biz iman getirdik, sən də şahid ol, İsa aleyhissalama deyirlər. Sən şahid ol ki, biz müsəlmanıq. Yani Dörd Peyğəmbər, dördü də müsəlman ol. Ve Muhammed və Muhammed sələllələ aleyhissəlləmi müsəlman olmağında Bu səman olmağına dəlil gətirməyə ehtiyac yoxdur. Bəlkə dəlili yalnız boşliyə gətirə bilər ki, Allah dərgahında qəbul olunan din İslam dinidir. Vayələri deyim ki, lazım olsa axtarıb tapa biləsiniz. Musa əleyhissalamla bağlı Yunus surəsinin 84-cü ayədi. İsa əleyhissalamla Məidə 111 Al-Imran surəsində 19.1-dəştat 5-ci ayələrdə Hər ikisində Allah yalnız İslam dininin qəbul edəcəyini vəd edir İslam dinindən başqa bütün dinlərin batıl olacağını vəd edir Deyir ki, inna dinə, inna lahil islam İnna təsdiq edir, həqiqətən Allah da nə isə təsdiq edirsə, ona heç kəs inkar edə bilməz Həqiqətən Allah dərgahında qəbul olan din, İslam dinidir Başqa ayədə, 5-ci işte ayədədir O mən yəbtaq qeyrəl-islami dinən fələn yüqbələ minhu və huvə fəl-əxilət minəl-xasirin Kim İslam dinindən başqa bir din seçərsə o din ondan qəbul olmaz və ahirətdə o ziyana uğrayanlardan olur Bu ayə hər dəfə bu ayəni yadma saldıqda o sahaba yadma düşür Yazıq, yolna azmış vədbəx olmuş səhabə. Bir qadına görə qadınlardan ehtiyatlı olun. Süsəndə qadınlar arasında dərs alanlar və qadınların ictimaiyyətində olanlar və s. ehtiyatlı olsunlar. Qadın kimi ikinci, yəni şeytandan sonra, ikinci fitnə salan, yoldan çıxaran bir məhlub yoxdur. Sözsüz ki, mümin qadınlar bura daxildə müstəsnadır. Söhbət fəsib qadınlardan gedir. Bu sahabə, yazıq sahabe hər dəfə azan verəndə, hüngür yerdən verir deyə, qadını görür. Calan qız olur, nəsrani, xəçbələs. Çox gözəl qız olur. Allah bilir, necə də geynir, sahabə yoldan çıxardır. Sahabə ilçiliyə gəlir, qadın deyir, mənim dinimi qəbul et, ondan sonra mən sənə gələrəm hər hansı birinizə belə bir sual verirlərsə bu sualı dərhal inkar etsin. Nəsranilər və yaxudilər sual verir müsəlman əlimində ki, nə üçün biz sizdən qız alırıq, e, biz sizə qız veririk və bizim sizə qız verməyimiz sizin dininizdə halaldır, halal buyurulub. Sizə icazə verilir bizim qadınlarla evlənmək. Amma biz sizdən qız ala bilmirik. Sizə qızlarınızı bizə vermək haram buyurulur. Nəyə görə? Sən bir cavaba bax. Alimin cavabıdır bu. Deyir ki, biz sizin Peyğəmbərlərə iman gətiririk, ona görə də sizin qadınlar bizə halaldır. Siz də bizim Peyğəmbərə iman gətirin, bizim qadınlar da sizə halal olsun. Şimdi, i̇man gətirin, yəni müsəlman olun, qadınlarımız sizə halal olsun. Və bu, vədvəxt sahabə o zamana qədər olan sahabə sonradan müftədd olur dönür, olur nəsrani və niyyət edir ki müvəqqəti bunu qəbul edin evlənəndən sonra yenidən islama qaydarım amma Allah kiminsə qəlbini islamdan döndərərsə onu zəlalətə salarsa heç kəs onu yenidən hidayet oğluna döndərə bilməz Bir addım da zalalətə doğru atmayın. Attınız, getdiniz, bəs salam heç kəsizi döndərməyəcək. Döndürə bilməyəcək. Nəyhəti llahu fəlamu zillalə və man yudrə falan təcədə lehu baliyen <Sessizlik> murşidə. Allah Taala hidayət verərsə, heç onu zalalətə sala bilməz, Kimi azdırarsa, ona heç bir vali, heç bir murşid, yəni yol göstərən düz yola yönəldə bilməz. Dönür İslamdan və bir daha İslam'a qayıtmır. Həbədi olaraq ölənə qədər nəsrani qalır. Və sahabələrdən, sahabələrdən biri ilə rastlaşır. O sahabə deyir ki, axı sən bizim aramızda ən çox namaz qulanlardan, oruç tutanlardan, cadda iştirak edən və s. və s. Onlardan idin. Birdən birə sənə nə oldu? Dəyişdin. Deyir ki, nə biləm, Şeytan yoldan çıxartdı. Dirbəs, nə qədər Qurandan əzbər bilirdi? Yadında bir şey qalıb, baxın, gündəlik təkrar etdiyi Fatih Suresi yadında qalmaydı. Unudur. <coughs> Yalnız bu ayədən başqa, bu həştəb ci ayədən başqa. Kim? İslam dinindən başqa bir din seçərsə, bu ondan qəbul olmaz. Və axirətdə ziyanə uğrayanlardan var Bunu yaddan çıxara bilmirək, e? daimə fikirləşir, çünki bu özünə aiddir nu nəbilər. Və Allah Subhanahu Taala ən ki peyğəmbərləri hətta peyğəmbərlərə baxıb onlar kimi Allah'a təslim olanları da misal çəkir. Müslüman olanları da misal çəkir. Bu məhfur Qurani-Kərimdə məsəl olan hekayədir. Süleyman alayhis salamın Süleyman alayhis salam Hud, hud quşunu göndərir məktubla. Təfsirdə yazılıb ki, səbah hökmədarı, yəni Bilqisin yanına qadan olur hökmədər. Başdır göndərir. Başdır başlayır Bismillahir Rahim, Allahın adı ilə Süleymandan falan kəsə Allahın dinini, tək Allahla qəbul etməsəniz, gəlib sizin hamınızı yerlə yeksan edəcək. Və qadın qəbul edir. Əvvəlcə, məşvərət keçirir. Soruşur vəzir vəkilindən. Onlar deyir ki, biz hazırıq. Amma onlar gəlib hücum etsələr. Hər yeri qıran qoyacaqlar. Onun tərəftarları nəinki insanlar, həm də heyvanlar və cinlərdir. Bir dənə ifrit elə bəst. İfritdən başqa onun da güclü onun vəziri olur. Süleyman aleyhissalamın. Gözünü yumub asana qədər, Taxtazını gətirir onun yanına Bir qeysin taxtazını Səba qövmündən götürür Gözünü yumu basana qədər Süleyman aleyhissalam Oradan götürüb gətirir Süleymanın yanına Və qadın Qəbul edir təkallahlığı Gəlir Süleyman aleyhissalamın yanına Bunun da yullurdan Səraya olur Qadın elə bilir ki, sudur saray. Ətəyini qaldırır ki Suya batmasın Cəmi deyir ki, bu güllürdü, su deyil. Və qadın təəccüblənir. Gör nə deyir? "Rabbim, inni zalamtu nafsi. Fa aslamtu ma'a Süleyman bil zahirir rəbil zülm edirdin. Onlar günəşə ibadət edirdilər. Atəş bərəstidilər. Və deyir, indi isə Süleymanla bərabər sənə təslim olub. Yəni müsəlman olub. Əslində onlarda eyni Hamısı müsəlman idi. Bəlkə şəriət qanunları müxtəlif idi və İslam gələnə qədər təkmilləşirdi. İslam gəldikdə artıq tam təkmilləşdi, kamil şəkildə bütün bəşəriyyətə göndərildi. Allah Subhanahu taala deyir ki, Quran-Kərimdə: "Mənən səx min ayetinə ruhsiha, nati bi xeyr minha aw misliha. Əlm şeyin qadir." Biz hər hansı bir hər hansı bir ayənin hökmünü ləğv edərsək və ya onu tamamilə unutdurarıqsa ondan da xeyirlisini və ya ona bənzərini gətirərik. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsiz? <coughs> <coughs> Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bütün bəşəriyyətin müsəlman olması üçün gəlib. Ona görə biz çox vaxt xristianlara, yahudilərə Lütfə əslərə mürəzət edər, edərək deyir ki, sizin dininiz əgər yayılmağı zaruridirsə, sizin dininizin yayılmağı zaruridirsə, yalnız o yerdə ki, oraya İsa Aleyhisselam gəlib, Musa Aleyhisselam gəlib, o qövründə zaruridir. O din bütün dünyaya ait deyil, bütün dünya üçün gəlməyir. Nəyə əsasən siz bütün dünyanı nəsrani etmək istəyirsiniz? O alınmayacaq, Onu Allah yol verməyəcək. Çünki Allah istəməyib ki, bu nəsranilik bütün dünyaya gəlsin. Amma görürsünüz, müsəlmanlıqların qabağını almaq istəyirsiniz. İnstitutlar işləyir ki, İslamı darmadağın eləsin. Allah talı deyir, Allahın nurunu söndürmək istəyirsiniz. Söndürün, bacarırsınız əgər, söndürün. Siz nə qədər söndürmək istəsəz, o qədər də Allah öz nurunu yayacaq. Əksinə, Nasranların, Yahudilərin, mütəfərəstlərin İslama qarşı təzyiqləri yaxşıdır. Nə qədər çox təzyiq eləsələr, bir o qədər də Allah İslama gələnlərin sayını artaracaq. Amma nə qədər ki onlar təzyiq etməsələr, müsəlmanlar da elə səhlənkərcasına yaşasalar, dinə belə səhlənkər yanaşsalar, o qədər də yavaş-yavaş İslam öləcək. Olar başa düşmür ki, nə qədər sən İslamı məhv eləməyə çalışırsan, bir o qədər də Allah Taala onu oyadır. Onun qarşısı alınmazdı, mümkün değil. deyil. Alimlərdən biri deyir ki, İslam bəli, türk nazirliyindən türk nazirliyi qədər naziləşə bilər, amma qırılmaz. Axirətə qədər, yəni qiyamətə qədər Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi verir ki, o tayfa olacaq haqq üzərində qələbə qalan tayfa olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu barədə dedi. Deyir ki, ahirətə qədər mənim ümmətindən zəfər qələbə qazanan tayfa olacaq. Düşmənlər o tayfaya heç nə edə bilməyəcəklər. Qiyamətə qədər haqq üzərində olacaqlar. Və əmin ola bilərsiniz ki, dünyanın harasındasa o haqq yolu üzərində olan tayfa var. Ola bilər ki, müəyyən bir yerdə mərkəz olsun. Ola bilər ki, heç mərkəz olmasın. Hər yerdə azaz. Lakin haqq olan tayfa olsun. Haqq üzərində olan tayfanı da digərlərindən nə elə seçməliyik? Haqq üzərində olan tayfa yalnız Allah və Peyğəmbərinin dediyini deyir. Başqa cəfəngətlərə uymur və alimlərin sözlərinə ehtiramla yanaşır, hürmətlə yanaşır. Qəbul edir. Araşdırma apardıqdan sonra. Amma haqq üzərində olmayan tayfa o tayfadır ki, Quran ayəsi gördükdə, hədis gördükdə Çalışı o Quran ayəsindən, hədisdən qatsın ki, mən bunu başa düşə bilmərəm Və sonda Allah Teala Quran-ı Kerimdə niyə deyir ki, bu Quranı nazir etdi ki, oxuyub başa düşəsiniz Sən bunu deməklə, Allahın yalantısı çıxadırsan Yəni, Allah nazir edib elə bir şey ki, heç kəs başa düşməsin Ancaq, hansısa sufilərin əfəndisi başa düşdün Hansısa Saudiyyədə oturan alim başa düşdün Hansısa müctəhid başa düşdün <coughs> Yoxsa ki, Quran nazil edib ki, hamı oxusun və başa düşdün Çətin məsələləri bəli Alimlərə mürəziyyət edirsən Ancaq Quranın demir olar ki Çox hissəsi Açıq aydın başa düşülür Məhər Allah eşidir, görür Buna izah izahə ehtiyac var Eş Eşidir və görür Allah əra buna izahə ehtiyac var Namaz bulan İzahə ehtiyac var, xeyr Açıq aydın Ə Mənası bəlli olan ayələri Allah Sübhana Taala nazil edib. Hər kəsin borcudur ki, özü oxuyub, öz gözü ilə axtarsın ki, Allah'a şərik qoşmaq olmaz. Qurban kəsdikdə Allah'a kəsməlisən. İstədikdə Allah'a istəmə, Allahdan istəməlisən. Burdan Fatiha surəsi oxuyur. Hansa pirin yanında namaz qılır, Fatiha surəsi oxuyur. Deyir, Biz yalnız sənə ibadət edirik bu dili ilə." deyir və səndən yardım diləyirik. Namazı bitirən kimi gedir o taraftan dediyinin əksini edir. Deməli bu başa düşmür də nə deyir? O başa düşdüyü idi. Toxsaydı onun ki, açıq-ayrın biz yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək diləyirik. Kömək ki, yalnız səndən kiminsə vasitəsi ilə peyğəmbərlərin və cinlərin və s. vasitəsi ilə yox. Birbaşa səndən, birbaşa e, səndən yardım diləyirik və birbaşa səndən kömək istəyirik. Sənə ibadət edirik. Ərəb dilində də Allah s.ə.v. -tə bunu başqa cürlə deyə bilərdi Deyə bilərdi ki, nəbudu iyyəkə Əslində belə deyilməli Birinci feyil gəlir Sonra o feyili edən şəxs Məfail deyilir Və sonra müraciət olman Buna da məfhul bihi deyilir Nəbudu iyyəkə Belə gəlməlidir Amma o ediləni Müraciət olmanı qabağa çəkməsi Kramatik baxımdan Tabağa çəkməsi o əmrin çox şiddətli olmasına dəlildir ki, ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən yardım diləyirik. Allah subhanətə alə deyir ki, Qul yə eyyuhənnəs, inni rəsulullah iləykum cəmiyyən. De ki, ey insanlar, mən sizin hamınız üçün Peyğəmbərəm. Hamınız üçün göndərilmiş Peyğəmbərəm. Başqa ayada da deyir ki, Və mə ərsəlnə kə illə kəfətə linnəsi bəşirəm və nəzirəm. Biz səni bütün insanlara müjdeleyən, Allahın cənnəti ilə müjdeleyən və azabı ilə bir Peyğəmbər kimi göndərdik. Başqa bir ayda dədir, Səni bütün ələmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Bayələr namçını bir yere cəm edəndə görürsən ki, həm elçi olaraq göndərik, həm müjdeleyən, həm qorxudan, həm də rəhmət. Peyğəmbər sallı sələmin misiyası bu olur. Peyğəmbərliyini təbliq etsin, yalnız təbliq etsin, məcbur etməsin heç kəs. Cənnətlə müjdələsin, cəhənnəm də qorxutsun və rəhimi olsun, və salam. İndi bunu özünüzdə tətbiq edin, öz üzərinizdə. Gəlirsən bir topluma, öz axlağını göstərirsən orada, davət edirsən. Qorxudursan müəyyən cəhənnəm e, əzabı ilə və cənnətlə müjdələyirsən. Ə, e, çox rəhimlə davranırsan, çıxıb gedirsən. Göra dəvət qəbul olunur, yoxsa yox? Və ya gəlirsən, girirsən metroya və yaxud avtobusa, girən kimi yanındakı öz dostuna deyirsən, namaz qulmayan kafir, də hə? Bəfk səslə. Bütün avtobusdakılar canlı vəl-vələ düşür. Nə demək istəyir bu? Əlində bəlkə pulsad var, patladacaq, indi buranın. <gülüyor> e, belə dəvət olar, heç kəsi məcbur etmək olmaz. Sən ancaq təbliğ edənsən. Təbliğını et, qəbul edən etsin, etməyən etməsin. Bu, heç bizi gərək. Marahat, Marahat etməsin. Peyğəmbər olacaq qiyamət günü. Yanında heç bir nəfər olmayacaq. Ömrü boyu dəvət edib. Heç bir narahatsılıq da keçirməyib ki, dəvətini qəbul etmədilər. Hərdən o şeyləri yadıma tüşəndə fikirləşirəm ki, və biz nə xoşbıraqdı insanlar ki, bizim əlimizlə nə, nə qədər adam İslama gəlib. Amma olub ki Onların əli ilə İslam'a gələn olmayıb. Sonra İsa Aleyhisselam Peyyambar s.ə.və ən yaxın olan elçidir. Allahın seçilmiş elçidir. Və o yahudiləri müjdələyir ki, məndən sonra belə bir elçi gələcək. Sonunca elçi. Bütün insanlar üçün. Onların kitablarında da bu qeyd olmadı ə incildə hətta yahudilərin təvratında da qeyd olunub. Rəsul surəsinin axırlarında Allah şənanə təala deyir ki: "Əlləzinin ittəbiyunə rəsulə nəbiyl-ümmiyyə əlləziyəcidunəhum indəhum fit-təvratə Allah şəxs də bağışlayacaq ki, onlar Yazıb oxumağı bacarmayan elçi və peyqəmbərin e, yazıb oxumağı bacarmayan adı Tövrat və İncildə yazılmış şəkildə olan peyqəmbər və elçinin ardı izə gətsinlər. O vaxt Allah onları bağışlayacaq. O kəsdlər ki, onun izə gedəcək. Hanı? Niyə görə gizlədirlər Tövratda və İncildə Peyğəmbər sav adını? Adı olmasa da, lakin indi qardaşlar tapıb işarələr var. Tövratda da, İncildə də. Tövratda açıq aydın işarə var. Deyir ki, Tövratda bir Peyğəmbər gələcək. Ona deyiləcək, oxu, deyəcək mən oxumağı bazarmıram. Bu açıq aydın işarədir Məhəmməd s.a.v-əsələmə. Onların bək ağılına gəlməyib. Silib götürsünler. Ancak Peygamber s.a.v'in adı olup Tevrat'ta da ve İncil'de de. Düzdür İncil'de Ahmed adıyla olup. Neyse ki İsa aleyhisselam deyir. Deyir ki Yatimin bâdi ismuhu Ahmed. Ondan sonra geleceği o Peygamber. Adı da Ahmed olacaq. Peygamber s.a.v'in de diger peygamberlerden onun <gülüyor> xüsusiyetleri var. Allah s.a.v'a yalnız ona verip birincisi peyqəmbərlərin sonuncusudur yəni bundan sonra artıq peyqəmbər gəlməyəcək bu da şərəfdir əvvəlki peyqəmbərlərin dini necə lazımdır qorunub saxlanılmayıb, kitabları necə lazımdır qorunub saxlanılmayıb deyə hər dəfə Allah-u yeni peyqəmbər göndərib dini yeniləşdirmək şəriyyət qanunlarını yeniləşdirmək üçün daha da insanlara asanlaşdırmaq üçün ki bəlkə onlara çətindir Paralı haram edir, harama halal edirlər. Asanlaşdırm, görəm, sonra nə deyəcəklər? Belə-belə gəlib Peyqamber s.ə.v çatıb. Bundan oyan asanlıq yoxdur. Rasulullah s.ə.v elə asanlaşdırıb ki, buna da deyən ki, mənim vaxtım yoxdur, yüzüm çatmır, qocaqamda eləyərəm. Onlar üçün heç bir, heç bir üzr olmayacaq. Heç kəs onlara, ya da onlar özləri, heç kür özlərini bərahit qazandıra bilməyəcəklər. Qiyamət min onlardan soruşulacaq. O hətta icazə verirdi. Soyuqdu, təəmmüm al. İcazə verirdi, ayaq üstə ola bilmirsən, oturan yerdə qıl. İcazə verirdi, oruç tuta bilmirsən, sonlavasına kasıbı yedizdir. İmkanın yoxdur, kasıbı da yedizdirmən. Yalnız Allah'tan bağışlanma dilə. Hər şeyə icazə verilmişdi. Tövbe etmək üçün yalnız peşmançılıq hissi keçirmək kifayət idi. Azə baxın görün, Yahudilərdi tövbə etmək üçün özünü öldürməli idi. Müsəlman görür ki, döyümü bu zövay Deyir ki, özünüzü öldürün, beləliklə tövbə edin, bəcə Allah sizi bağışlasın. Bunların şəriyyətində belə idi, çətin. Amma indi heç kəs özünə bəraət qazandıra bilməyəcək. Deyə bilməyəcək ki, idi, bazarmalı. Hər cür asanlığı Peyğəmbər s.ə.v göstərik. Bayə məşhur ayədə, Əhzab surası 40-cı ayə. Məkənə Muhammedunə bəə min ricalikun və ləkin Rasulallahı xatəmən nəbiyyə. Peygamber Məhəmməd sizdən heç birinin atası deyil. O, Allahın elçisi və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Rasulullah s.a.sələm də bunu izah edir. Deyir ki, sonra Peyğəmbər olmayacaq. Əs-salam. Peyğəmbər s.a.sələm Allah-ı Allah deyir ki, sonuncu Peyğəmbər odur. Ondan sonra Peyğəmbər gələ bilməz. Gəlsə də, qoy möcüzəsini göstərsin. Başqa Peyğəmbərlərin möcüzəsi kimi öz möcüzəsini göstərsin. Rasulullah s.ə.v-in ikinci xüsusiyyəti həmd olunan o şərəfli məqamdır. Məqam-əl-məhmud. Azandan sonraki dua edirsiniz. Bilirsiniz mənasını, onu, o duanın mənası nədir? O, əzəmətli duadır. Allahumma əti Muhammedin vəsilətə vəl-fadilətə Allahım, o vas və vəsilə vasitəni ona verir Sən Allahdan istəyirsən, ver. Həgər indi hal hazırda varsa, o vəsilə, vasitə, vasitə qoşmaq olarsa, nəyə görə biz istəyirik ki, ver qiyamət günü. Nə üçün? Çünki indi o vasitəni eləmək olmaz. O vasitə qiyamət günü olacaq və qiyamət günü bu caiz olacaq. İndidən bunu istəyirik ki, Allahım, qiyamət günü onu səninlə öz aramızda vasitə çeyd. Qiyamət günü caiz olacaq, vəli. O, şəfayətçi olacaq. Allah bizim aramızda vasitəçi. Allahdan bizim üçün şəfayətçi olacaq. Bizim bağışlanmağımızı Allahdan istəyəcək. Qiyamət günü olar. İndiyisə yox. Qiyamət günü o, sağ olacaq. Görücü və diri olan şəxsdən biz vasitəçi olmağı istəyəcək. Amma indi dünyasını dəyişmiş insanlığın vasitəçi olmağı tələb etməyə istəmək haramdır. Vəl-fadilətə o fəzilət. Məhəmməz Əl-Sələmə fəzilət verir. Yəni, ən fəzilətli insanlardan et. Görür ki, və artıq bunların cəhənnəə düşmək təhlükəsi var. Gəlirlər Adəm Əl-Səlamın yanına. Adəm əl deyir, nəfsi, nəfsi. Öz nəfsim haqqında düşünürəm. O boyada günah edmişəm. O boyada səhv eləmişəm, zənnətdən qovulmuşəm. Mən bilmirəm, Allah mənə bağışda, yoxsa yox. Gəlirlər Nuh Aleyhisselamın yanına. O da deyir, nəfsi, nəfsi. O, bu o da xəta edib. Oğlu üçün, müşrik oğlu üçün Allahdan bağışlanma istəyib. Gəlirlər İbrahim Aleyhisselamın yanına. O da deyir, nəfsi, nəfsi. 3 dəfə yalan danışıb. Bilmir, Allah bu yalanlara görə onu bağışlayacaq, yoxsa yox. Birinci yalan deyəndə ki, mən xəstəyəm, sizinlə getmirəm o bayramı keçirməyə. İkinci yalan bütləri sındırıb və deyəndə ki, bu böyük b büt, və üçüncü yalan zövzəsi saranı zalım hökümdər almaq istədikdə elindən deyir ki, bu mənə hər üç yalandı o neysə qəst edir, hikmət olur lakin yenə buna baxmayaraq Peyğəmbərdir, Allahdan qorxur gəlirlər Musa Aleyhisselamın yanıdır nəfsi, nəfsi, qiptini öldürdüyünə görə bir zərbə ilə qiptini öldürür çox qüvvətli çox qüvvətli Peyğəmbər olur və bəziləri Onun bir zərbə ilə ölüm mələğinin gözünü çıxarmasını təcərrümlənir. Qərbə gəlir. Ölüm mələği insan şəklində gəlmişdi. Vurub onun gözünü çıxarması qərbə deyil. Və əgər Allah tərəfindən, peyğəmbər əsasən tərəfindən bu təsdiqlənibsə, biz buna iman gətiririk. Necə necürlüyü barəsində isə düşünmürük. Və gəlirlər İsa Əleyhissalamın yanına, o da deyir: "Nəfsini, nəfsini", lakin hədisdə göstərilmir. İsa Əleyhissalam hansı səhfinə görə deyir: "Nəfsini, nəfsini". Sonra gələr Məhəmməd s.ə.vənin yanına O gəlir Allahın hüzuruna Səzdə edir Və Allah ona Deməyində ki, qaldır başını İzin verdim sənə İstədiyini bağışlayacam şəfayət olduğu, Şəfayətçi olduğunun şəxsi bağışlayacam O vaxta qədər səzdədə olur Allah ona izin verir, başını qaldırır Və istədiyinə Şəfayətçi olur, Allah da onu bağışlayır Lakin Şəfaət insana şəfaət olması üçün Quranda ayələr var. Və bu ayələr özündə nəyi ehtiva edir? İki şey, iki şərti özündə cəm edir. Birinci şey Allah bu şəfaətçi olan şəxsdən razı olmalıdır. İkincisi də şəfaət edəndən razı olmalıdır. Şəfaət edən peyğəmbər s.ə.m.d. bundan razıdır. Bu və hədislərdən görünür və şəfaiyyət olunan əgər o Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində belə yanaşıbsa deyək ki, sünnədə eləməsəndə olar əgər o sünnəni yerinə yetirməyib necə ki, Quranda Allah da Allah, Allah deyirək, əgər siz Allahı sevirsinizsə, Peyğəmbərin aracan gedin Allah da sizi sevsin əgər bu sünnəyə əməl etməyibsə ancaq fərcləri fəz, yerinə yetiribsə və günah işlər görübsə günah işlər görməsə idi yalnız fərclərlə cənnətə düş Amma günah işlə görməsi cəhənnəmə düşmə ehtimalını çoxaldır. Buna görə günah onsuz da insan günah edəndir. <coughs> Alimlər deyir ki, fərz namazından sonra qılınan sünnə o fərz namazını tamamlayır. Sababını tamamlayır. Buna görə çalışın fərzdən sonra sünnələri yerinə getirir. Fərz namazlarının, fərz ibadətlərindən sonra Allah'a daha yaxın olan sünnə ibadətləridir. Üçüncü, Peyğəmbər s.ə.vənin həm insanlar, həm cinlər üçün göndərilməsidir. <gülüyor> Cin surəsinin birinci, üçüncü ayələrini oxuyun. Çox mənalı ayələrdir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və Allah Allah əmr edir. Qul, uhiyyə iləyə. ki, mənə vəh yolundu. Şikayı Peyğəmbər s.ə.və demir ki, dey ki, yuxudan ayıldım. Mənə vergi verildi nə bilim, kimsə axıb altarda gəldi mənə neysə etdi, neysə elədi de ki, mənə vəhiy olundu kimsə qalxıb yuxudan və yaxud gəlib desə ki, mənə vəhiy olundu göstər görək sənə nə vəhiy olundu deyərik Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, mənə vəhiy olundu və göstərdi göstərdiyindən də hamının təcüblənməsi dəlil idi ki, həqiqətən bu Allah tərəfindən nazil olur Budur bir kəlamı insan özündən qoşa bilməz düzəld Göstərin, görəm, o kəslər ki, dir vergi verilib. Nə verilib sənə? Hansı cümlələrdir? Gətir, görək, o savadlı cümlədir, savadsızdır, Allah tərəfindən deyil, kimi tərəfindən deyil. Fikir verin, daiyyələrdə görmədir. Bir dəstə bu Kuranı dinlədikdən sonra görəm, nə deyir? Qalu, innə səmi'nə Qur'anən əcəbən Biz əcaib bir dirayət, Kuran eşitdik. Peyqəmbər s.ə.vənin oxuduğu onlar üçün qəribə gəlir. Qəribə kəlamdır, ilə işitdik. Belə şey işitməmişdik. Bu dəlil deyil ki, cinlər daima qulaq asır, kim harada nə danışır. Və bilirlər kim harada nə danışır. Lazım olanda da kiminin sözünü gedir, kiməsini satdırır. Amma bu kəlam onlar üçün qəribə gəldir. Çünki bu insan kəlamı deyildir. Ona görə davəzdan deyirlər ki, yəhdi ilə ruşdi. Həqiqətən bu kəlam doğru yola yönəldən bir kəlamdır fəəmnə <tə'menna> bih və Biz ona iman getirdik və heç zaman bundan sonra Rabbimize şərik qoşmayacağıq. <təqətə> və lə və ənnə <təqətən> Allahın hürməti, izzeti çok uzadır. və o özünə ne həyat yoldaşı, ne de övlat götürmemiştir. De də övlad götürməmişdir. Təkdir, bir şəriki yoxdur. Bəzi ayələrdə Görürsünüz. Değil, ya i̇kisine de Yameşara'l-ins ve'l-cin. Müracaat edir hər <gülüyor> ikisinə. Həm insanlar və cinlər. Flan şeydə edin, flan De Yameşara'l-cin vel bir ayədə, Enam surəsi 130-cu ayədə Sizin özünüzden size elçilər gəlmədi mi? Fikirərin. Şey Deməli, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm də onlara da elçilər gelirmiş Hər qövmə, necə ki insanlara Amma Məhəmməd s.a.v gəlib Hər ikisinə umumən Hər iki yani insanlara və cinlərə Hər ikisinə umumən Peyğəmbər gəlib Deməli, bunun dini Gətirdiyi din Əvvəlkilərin dinlərini, şəriyyətlərini Tamamlayan bir dindir Həmçinin Peyğəmməd s.a.v Xüsusiyyətlərindən ona Quran-ı Quran kərimin dirilməsi Quran-ı kərim digər kitablara bənzəmir Kamil şəriyyətləri özündə Ehtiva edən bir kitabdır Və Quran-ı Kerimin daxilində Fatihə surəsi var ki Bu Fatihə surəsi nə Tövratda Nə İncildə Nə Zəburda, nə də Quranın özündə Bunun kimi bir surə var Yoxdur Fatihə surəsi Quranın anası hesabı olur Fatihə surəsini oxuduqda Ayyət Hüsa Fatihə surəsini oxuduqda Allah subhanı tealə görür nə deyir Hər dəfə dedikdə işte ki, hər dəfə bir ayəni dedikdə işte Allah təala nəйсə deyir. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Allah təala deyir mənə həmiyyətli. Er-Rahman er-Rahim mən özətdir. Malikə yevmiddinəni tanır etdi. İyyəke nəbudu və iyyəke nəstəin bi'ortada. Dördüncü ayə. Deyir bax indi qulun mənə müraciət edir, nə istəsə verəcəm. Sən başlayırsan istəməyə. Düz yola yönald, nimət verdiklərin yoluna yönald. Allah təala da Təməli, o ayələri başa düşməklə, başa düşərək oxuyanda həqiqətən Allah insanın gözünün qabağında və Allah insanın qarşısında hiss olunur. Və o cür ibadət etdikdə, ah, artıq sən imandan, yəni o möminlik dərəzəsindən keçirsən ehsana, möhsünlik dərəzindən. Möhsün o şəxsdir ki, Allahı sanki görürmüş kimi ibadət edir. O laf yüksək mərtəbədir. O mərtəbəni də Allah eləsin ki, həmə qiymət eləsin. Amma beşincisi Qisral Amerat səfəridir. Məkkədən Mədinəyə, Mədinədən də Allahın belgahına qalxmasıdır. Niyə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox xüsusiyyətləri, xüsusiyyətləri olur. Bu əsasları idi müəllif saidi. Ondan başqa qeyd etdi, ki, onun başqa xüsusiyyətləri də olur. Məsələn, Qiyamul Lail onun üçün vacib olur. Amma ümməti üçün nafilə, üçün nə Həmçinin zəkat, sədəqə, onun üçün də ailəsi üçün, əlbiyyəti üçün haramdır. Sədəqə zəkat götürmür Peyğəmbər s.ə.v. ailəsi də, ancaq hədiyyə götürdü. Həmçinin orucu dal-badal gün, dal-badal tutmaq onun üçün caizdir. 3 Üç gün ardıcıl yemədən, içmədən oruc tuturdu. Sohabalar amma bunu dözə bilmirdi İstəyir, lədə etsinlər, amma gördürlər ki, halınmır Görsən ki, məsələn, bəzi qardaşlar Səhər-səhər kirləşir ki, durub yiyərəm Yatıb qalır, yemir Ebi oq, durub orucunu tutsun Axşam gəlir yemək yeməyə Kirləşir ki, bir az dinzəlim, yiyərəm, yatır Səhər də yatır, ikinci gün Qalxır, göç yücək dayana bilmir Ebi oq, bu halda orucunu atsa bilər Və görsə ki, dözə bilmir, özünə zülm etməsin. Demək çətin, ağlım kəsir ki, kimisə belə bir hala düşdü, amma hər, hər şey ola bilər, kimisə başına belə bir iş gəsə, görsə ki, artıq dözə bilmir, qoyar uzun atsın. Atsın, sonra bir gün qəzasını tutar. Həmçinin Peyğambar s.ə.vənin özündən sonra miras qoymamasını. Peyğambərlər özlərindən sonra miras qoymur. Qoyduğu miras yalnız elmdir. Səhv edəmirəmsə, abu Hüreyra'dır, radiyallahu anh, gəlir pazara, pazardakılara, o tacirlərə, dirkaya cəmat. Burda tizarə qafil quruş qazanırsınız. Qeydən məsəddə Peyğəmbərin mirası paylanır, sallallahu aleyhi və səlləmi. Orada fikirləşir, bu neçə illərdir nə qənimətlər əldə edib. Elə bunun mirası paylanır. Amma qoyur mallarını qaçırlar məsəddə. Şəhəl görürlər, bir orada Quran öyrədir, bir orada hədisə öyrədir, bir or Yolda bu reyran tutuyor. Dələr, bu Sən 2 kişisən, sahabəsən özdəki hədis rəbəyət edirsən. Səndən də hadis götürb edəcəyik. Yaladırsan. yalan danışmıran peqamdarlar özlərindən sonra miras qoymur. Qoyduğu miras odur, gördüyünüz. Fiqh, hədis, quran, tevhid, elmlər. Elm qoyub gedib sizin üçün. Bundan miras çıkaya, ki, gözəl miras ola bilər. Film haqqında inşallah kitab çıxacaq, oxuyarsınız, görərsiniz ki, həqiqətən elmdən gözəl miras yoxdur. Elm faydalı bir insan üçün heç bir şey yoxdur. Fərs əməllərindən sonra Allah üçünə sevimli olan ən vacib insan üçün yerinə getirilməsi elm öyrənməkdir. Elm. İstənilən sahədə vacib deyil ki, din sahəsində mütəxəssis olasan. İstənilən sahədə faydalı elm öyrənmək hər bir insana vacibdir. Xəgər o elm öyrənmirsən, ancaq özür biyatırsa, onunla özür istəyirəm, heybanda heç bir fərq olmur. Həmsənin Peyzəmbərsə səlləmin dörtdən artıq qadın edilənməsi, yalnız ona xastır. Qadınlarını boşasaydı birdən o qadınların hərək etməsinin harab olması yalnız buna xastır. Vəfat etdikdən sonra qadınlarının başqasının hərək etməsinin harab olması o da yalnız Peyzəmbərsə səlləmə xastır. Məyaz haqqında da biraz sizə məlumat verim bununla da inşallah bugünkü dərsə bitirək. Hazırda Mirac haqqında danışmaq istəyirəm ki, Mirac bir dəfə olur Peyğəmbər sallallahu həyatında. Bir dəfə. Bədənlə də ruhla ayırək şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Miracə, deyir ki, yalnız ruhla gedib, bəziləri deyir, deyir. bəgələ bu qədər fikirlər batildir. Amma şüflər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir dəfə ruhla bədənlə gedir. Və 34 dəfə xəyal əməl Allahın eləmələ gedir, ruhu Olar oturuq belə, xəyal əmələ həqsə uçurlar, Allah bilir Yəkin ki, şeytan onları bir xəyalını gözə qədə aparır İnformasiya verir, bu səhələ yenidən qaytarır Malıq Onlar onları görəndə görürsən ki, geradə bir, bir, insan, bir insandı Həin insanları oxşamır Mağaz əmələsində Kimli Qısa, yəni bütün hədisləri hadis şəkilində yox, hədisdən çıxan o nəticəni qısa şəkildə verib. Ələcə bunu oxuyacam, şuan isə bir maraqlı hədisi oxuyacam. Dikkatlə qalasım. Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən müçsə buraq vasitəsilə gedir. Buraq alcaq bir heyvandır. Məscidə gəlib çatdıqda həmin qapını bağlayır məscidin qapısını. Daxil olub məsciddə namaz qılır iki Sonra Allahın dərgahına qalxır. Allahının dərgahına Allahın dərgahına qal qalxmağa mi'rac deyilir. Mi'rac mif'al çökünməldir. Mif'al da alətə deyilir. Alətə məsəl mifteh fətəh sözündən olan alətdir, açardı. Fətəhə açmaqdır, müftəh açardı. Araca qalxmaqdır, mirac isə qaldıran vasitədir. Pləkan deyil, pləkana sülləm deyilir. Lakin bunu oxuduqda, dərhal mənim yadma, yəni şeytan vəzifəsi etdi ki, eskalatırdır. <gülüyor> Estağfurullah. Amma dərhal o fikirdən döndüm ki, belə şey fikirləşməyə olmaz. Onun keyfiyyətini fikirləşməyə olmazdır. Çünki tərifini gətirir müəllif ki, təmirlə öz-özünə qalxan bir şeydir. Təmirdən olan öz-özünə qalxan bir şeydir. Həcəm bu, iduqəti mənadır. Həqiqi Peyğəmbər s.ə.vənin qalxdığı o miracın keyfiyyətini Allah bilir. Və yolda Peyğəmbər s.ə.və müəyyən Peyğəmbərlərlə rastlaşır. İndi bu hədistə səmə yalım alacaq, hansı Peyğəmbərlərdir. Və gəlir Allah s.ə.vələ ilə vasitəsiz söhbət edir. Allah təala 50 rəkat namaz, 50 dəfə namaz kılmağı fərz buyurur. Sonra yavaş-yavaş 5-ə endirir, lakin 50 namazın səlavını yazır günumlara. Yəni 5 5 dəfə namaz kılırıqsa, 50 dəfə namazın səlavı bizə yazılır. Bu Allahın rəhmətidir. Ümumiyyətlə artıq bizə etdiyimizin əməlin əvəzini verir. Həmsinin kövəkçi dərslərdə namalı qalmışdı ki, O mələkilər ki, Böytül Məmura daxil olur. Oradan çıxır, yoxsa çıxmır. Lakin bu hədisdə təsdiq olunur ki, mələkilər daxil olur, 70 min. Namaz qılır və çıxır, bir daha da ora qayıtılır. Artıq bununla da təsdiqlənir ki, Mələkilər, 70 min mələk hər gün o evdə, Böytül Məmurda Allah üçün namaz qılır. Bir hədisə də diqqətlə qulaq asın. Məriq ibn-i Sa'a, radiyallahu anhu, hələyət edir ki, Peygamber <coughs> s.ə.v. Beyt-i Məqdisdən, e, Məkkədən Beyt-i Məqdisə, vasitəsilə getdi. <coughs> Məraza getməmişdən əvvəl, iki mələk gəlib onun qəlbini açır, cənnətdən gətirilmiş su ilə yiyir, Üzəmzəm suyu edir. Burada Allah bilir. Qalbini yuyur, təmiz, pak aldı, Probelin üzürünə qalxır. Birinci səmaya gəlib çatdıqda, oradaçılar soruşur ki, kimdir? Deyir Cəbrayil. Yanındakı kimdir? Məhəmməd. Ona göndəriləni qəbul edib, bəli. Qoranda xoş gəlib səfa gətirib. Buraxdılar. Bucür bu, bu minballa o 7 səmanı keçir və birinci səmadaya Adəm ə.s. rast gəlir Adəm ə.s. müraciət edir deyir ki salam olsun sənə sənin oğlum və Peyğəmbərdən özünü qəst edir ikinci səmada İsa ə.s. və Yahyan görür onlara da salam verir lakin bu dəfə deyir salam olsun sizə qardaşınızdan və Peyğəmbərdən üçüncü səmada Yusuf ə.s. ona da həmən hocu müraciət edir, salam verir. 4-cüdə İdris, 5-cidə Harun, 6-cıda Musa alayhis Aleyhsalam. Musa alayhis yanından keçdikdə Musa alayhis salam sevincindən ağlayır. Soruşur ki, nədir ağlayan səni? Deyir ki, bu zəvanın ardə zəng edən və cənnətə daxil olan ümmət mənim ümmətimdən çox olacaq. Başqa hədisdə də gəlib ki, peyğəmbər sallalləmu əleyhi peğəmbərləri. Birinin yanında üç nəfər, birinin yanında bir nəfər, birinin yanında heç kəs olmur. Və birdən göstəriləz, vöy bir toplum elə zənnədir ki, bu onun ümmətidir, deyir, yox. Bu, e, Musa a.s. ümmətidir. Sonra ondan da qat-qat vöy ümmət göstərilir, deyil, deyilir ki, bu sənin ümmətindir. Və bilirsiniz, cənnətdə 120 səhv olacaq, ondan həştadır müsəlmanlar olacaq. Və ehtimal bizim Zənnətə düşmə ehtimalımız çox böyükdür. Belə can atdığı ki, inşallah cənnətə düşəy. Amma yəhdilərin, nəsrəllərin cənnətə düşmə ehtimalı çox azdır. 7-ci İbrahim əleyhissəlamı görür, onu da salamlayır. Sonra gəlir Beytül Məamurun yanına. orada deyir ki, gözüm ilə gördüm ki, 70 min mələk daxil olur, ibadət edir, çıxır və bir də hora qayıdır. Hər gün Sonra gəlir sidratul müntəhə, ağazdır, keyfiyyətini Allah bilir, yalnız bəzi vəzifləri Peygamber s.a.v bizə çatdırıb ki, yərpaqları filin qula qulağı boyda və s. Allah bilir necə keyfiyyətdə olur və orada Allah-u ona 50 dəfə namaz qurmalı fərz buyurur. Və baxın, 50 dəfə namaz Peygamber s.a.v dərhal qəbul edir. Arxaindir ki, özü və sahabiləri bunu yerinə yetirəcək. Arxaindir bunu. Amma Musa aleyhissalam qabaq görəndir. O bilir ki, onun başına nə işlər gələyib? Məhəmməd s.ə.vində başına o işlər gələcək. İnsanın təbiəti belədir. E, fitrət belədir insanda. Çox, çox əməl eləmək istəmir. İstir az bir şey eləsin, çox qazansın. Deyir ki, qayıt. Rəbbinə yalvar ki, biraz azalsın. Və Allah s.ə.və azaldır. 5-5, ta 5-ə gə 5-ə qədər azaldır və deyir ki Külür. Mənim kəlamım dəyişilməzdir 50 demişəm, 50-də də qalacaq Lakin siz 5 edin Sizə bu rəhmətindir 5 etməklə sizə həmən o verdiyim vəyyədin Savabını qədəsəm 50 rəkət Bu Allahın rəhmətidir Hər bir əməldə belədir Və buna görə qiyamət günü Heç birimizin özü gəlməyəcək Deyək ki, ya biz bunu elədirsəm Mənə neysə vermədim Belə etdi, onun əvəzini vermədim. Deyə bilməyəcəyik. Onu görə çalışın ki, Allah s.ə. nə əmr edibsə, bazardığınız qədər Allahdan qorxub onu yerinə yetirək. Allah s.ə. mən əminəm ki, hamını yaxşı tanıyır, qəlbləri oxuyur, bilir, hamının bəziyyətini yaxşı görür ki, kim, hansı sətinlikdədir və bazardığı qədər Allaha necə yaxınlaşmağa çalışır. Allah s.ə. bizi Ona xloşlan ibadət edənlərdən üçün və bir daha qalbərdən Allah Allah bizi o peyğəmbərlərə oxşatsın. Amun. Onların yoluna gedənlərdən etsin Subhanallahi ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa entə, və, və atəbu ilayk.